що справжня допомога – це коли тобі байдуже, подякують тобі чи ні, коли робиш і не звертаєш увагу на реакцію. Це лише внутрішня потреба і неможливість обминути свій шлях. Не знаю, не вмію про це говорити. І розумію давніх майстрів, що малювали ікони, не підписуючи їх своїм іменем. Здавалося б, чому – бо їм допомагала вища сила. Тут сенс глибший – залишити по собі безіменне добре діло. І тільки тоді воно і справді добре. Ах, я забагато кажу сьогодні – справді, наче на сповіді. І перевів розмову на те, що на них чекало в Бучачі. Ірина слухала його, і поступово з мозаїки почутого складалася картина. В ній лишалося чимало білих плям, то там, то там бракувало багатьох шматочків. Але цієї години відвертості, коли вони говорили одне одному правду, таки варто було дочекатися. Сама собі дивуючись, Ірина згадала в голос навіть про те, як не наважилася підійти до однокласника, дарма, що була в нього закохана ще в школі. Кілька років тому вони знайшли одне одного в соціальних мережах. Він приїхав, вона подивилася на нього з-за рогу і пішла геть. Втекла, вимкнувши мобілку, і тим зберегла свої спогади незруйнованими. А ще ледве втрималася, щоб не розказати, як зіткнулася на академічній з мамою Соньки, своєї похресниці, доньки Магди та Ігоря Куричів, з тою жінкою, що її народила. Але ця історія з історією не її таємниця, тому вона змовчала, щоб не бути відвертою чужим коштом». Ірина дотепер не забула того погляду в натовпі. Молодиця зухвало дивилася, побачила її перша і не розгубилася. А от Ірина мало не вклякла. Жінка скинула на неї незворушлими очима, в яких Ірина помітила не лише внутрішню перевагу, а й майбутню загрозу. Кілька ночей не спала. Уява малювала страшні перспективи і плани захисту, коли це її наче осяяло. Та жінка її не впізнала. Вона просто йшла, дивилася перед себе, не надто приглядаючись до тих, хто їй трапляється на зустріч. Їй було байдуже, на кому спиняється її короткозорі очі. Ця версія доволі переконлива, більш-менш заспокоїла Ірину. Але ні з ким вона не поділилася, нікому не розповіла про ту безмовну зустріч на академічній. Сказала собі, не буди лихо. Того відвертого дня Бучач чув усе, про що вони говорили. Викрилені вулички збігали всеред місця до ратуші, наче русла висихлих річок. За сотні років без їхні береги вбралися в камінь низьких огорош, поросли кущами, деревами і будинками, тільки одне ложе залишилося з водою – річка Стрипа. Бучач де скидався на італійське приморське місто. Навіть іноді вчувалося в повітрі море. На місці колишніх маяків, на верхівках високих постаментів, стріміли в небо стовпи з фігурами Яна Непомука та Діви Марії. Сірі галасливі птахи зринали чайками в небо. Це правдивий пінзелівський непомук. Ірина обходила високий стовп на роздоріжжі. Оригінал? Ян знав про пінзеля більше за неї, а вона сором згадати, бралася його колись просвіщати. Відтворена з фотографії. Голову непомука врятували люди, сховали разом з голівками ангелів, а кілька років тому повернули. А скульптура, що ж, копія завжди приблизна, як розповідь про сонце в холодний день. Вона не знала, за що Янові Непомуку така честь. Ян розповів, він прийняв мученицьку смерть, але не зрадив таємниці сповіді. За чесність і вірність слову в часи Пінзеля – Цьому святому віддавали шану в усій Східній Європі. Чиєї таємниці він не зрадив? Чеської королеви Жофії. Король за всяку ціну намагався дізнатися правду. Вона, до речі, могла його заспокоїти, та правда, хоча могла і шокувати, але священник ніякою сповіддю не міг поділитися. На те вона і сповідь. Бучецьку ратушу видно звідусіль. Вона вмирає стоячи, прекрасна та знищена. Якщо наближатися до неї будь-звідки, або віддаляючись від неї будь-куди, озирнутися, то можна побачити це і приголомшено перевести погляд на свого супутника. Бачив? Над першим ярусом, там, де ратуша переходить у дворівневу вежу, над понівеченою балюстрадою, обабіч пошарпаного фронтону, і по всьому периметру балкону, з пеньками, залишками скульптур раптом береться мерехтіння стривоженого повітря. Воно тремтить, наче випари бензину малюючи ледь помітні обриси